الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعدا سبحانه وتعالى نقم تكى رحمنا امان زمفيكه صلى الله عليه وسلم tunaendelea kukumbushana kitabu yetu manhaju salikin leo katika mlango Ambayo ni babu na wakodo wa jana tulijua mambo ambayo yani namna ya ni nini ndiyo unafaa kufanya wakati anatawaza leo tutatu, tutazungumzia vitu ambazo zinavunja udhu vitu gani ndio zinavunja udhu Almarhum Ibrahim رحمه anasema انا سيما الخارج من chochote ambacho imetoka kwa njia mbili njia ya mbele na njia ya nyuma nafikiri nikisema hivyo nimeeleweka njia ya haja ndogo na njia ya haja kubwa chochote ambaye yanatoka kwa hiyo njia ina, inavunja kuvunja wudu hindo jambo la kwanza ya pili wasani Adam. قدمه الكثير المالك رحمه الله انا اسمع جambo la pili ambayo inavunja wudu ni damu ambayo imetoka kwa رحمه الله انا اسمع ونقض الوضوء ورجح ان الدم والقيء ونحوه ما لا ينقض الوضوء قليله ولا كثيرها الشيخ انا اسمع دم نا متى بيسى ما امم تو katika kauli ni raje, haivunji wudu damu ikitoka ama mtu akitapika hizo vitu viwili anasema haivunji hai wudu iwe ni ndogo ama ni mingi damu iwe ni kidogo ama hiyo ni mingi bado haivunji udhu. jambo la tatu ambayo inavunja udu ni zawalul aqli binaumin au ghairihi mtu kukosa akili kwa usingizi ama kwa kitu nyingine. nyingine kama gani mtu kuwa wazimu ama mtu kuzimia hiyo yote ni vitu ambayo inafanya mtu uh, udho yake ivunjike katika mambo kama kuzimia na mtu kupatwa na maradhi ya wazimu hiyo ni bitfaqil ulama hiyo haina hainaاختilaf kabisa hakuna mwanazoni ambayo anasema hizo vitu haivunji udho filafu ispokuwa iko katika kukosa Ah, akili kwa usingizi. Je, mtu akilala u, vipi ndio ana yake wake yanavunjika? Lakini zile zitu vile vitu vingine Al-Alf hapa amekusanya pamoja anasema kitu ambaye inaondosha akili. Vitu ambavyo vinaoondosha akili. Amba akili ni mengi. Mtu hata akipumapikunywa pombe, akilewa bado akili ya yake hayako. Bado mtu kama huyu pia udongo wake hakuna. Lakini katika nom kuna Mingi kuna wengine wanasema Usi kuna tofauti baina ya usingizi wa usiku na usingizi wa mchana na usingizi ambaye ni na usingizi ambaye ni kubwa lakini ala kuli hal yani kidogo iko na nguvu na zaidi ni mtu kutawada baada ya yani hata kama kidogo usingizi wako ni kidogo ama ni mingi muhimu umelala ndio ni kwa hivyo zawalu alaqli binaum min au akili kwa usingizi ama kwa kitu kingine kama mtu kwa wazimu ama kuzimia ama kuwa kulewa wana Wa jumhur alulama au jabu alwudu'ah min zawal al'aqli bi ayi yani maulama wamefanya wajibu mtu kutawada akikosa akikosa akili hiyo akili ikosekani kwa njia yoyote kwa ajili ya pombe kwa njia kuzimia yote bado ni moja jambo la nne ambayo Uh, mtu akipata anayopata unayo uh, yake inavunjika yani akula lahmil kukula nyama yangamia nyama yangamia ni vitu ambazo zinavunja wudu wanakdhu wudu bitaqsir uh, ya bil jazur jami'a yani ki, ki, kila kitu chochote ambayo umekula kutoka mana ni nyama ama kitu yote ambayo imetoka mana na uh, ngamia anasema almuallif inavunja wudu lako ndani katika hukumu haa na ngamia anasema imekuwa na khasia ama vitu vitatu ambayo wanyama wengine hawana kuna vitu vitatu vina patikana kwa ngamia ambayo haipatikani kwa wanyama wengine jambo la kwanza kabisa ni ana lahma hayankudhu wudu uh, nyama yake inavunja wudu Indu jambo la kwanza la pili la tasihhu salatu fi a'taniha wala jambo la pili ambalo linakuwa khas na ngamia ni mahali pa mahali ambaye ngamia inakaa ama inalala iwe inakaa mchana ama mahali ambaye usiku ngamia inalala kusaliwa ndani yake pia ni haifai lakini wanyama wengine ka, hata kama kuna khilafu ndogo ndogo lakini wanasema inafaa lakini ngamia haifai kusaliwa mahali ambaye inalala jambo la tatu anal asla, anha aslu fidiyati ala sahih kama tunavojua katika uislamu kuna dia dia ni mfano mtu amekata mkono ya mtu kuna dia kuna mali kiwango fulani yanafaa kulipa mtu akiua ngamia 100 yani kitu ambayo inapimwa nayo katika uislamu dia ni ngamia Fano uko sehemu ambayo hakuna ngamia lakini kitu ambayo unapima unapima nayo mfano mtu amekatwa mkono ama ameua mtu Sharia imemewekea yanidia yake kama ni kuna khilafu mingi na kuna vigawanyo vingi kuna hata kuua mwenyewe wanasema iko tofauti kuna kuua ya makusudi kuna ambaye mtu ameua kwa kutojua sasa mtu ambaye ameua kwa inakuwa Ima analipizwa kisasi ama ni gia inabadilika kwa gia dia ni ya kutoa ngamia ilinidia mia moja. Sasa kitu ambaye inapimu wanayo sio ngombe wala mbuzi bali ni ngamia. Kama hauna ngamia, unapima ngamia moja inauza wana pesa Pesaka hiyo pesa ambaye ngamia moja inatosha, unapiga mara 100 ndio unalipa nayo hiyo. hivyo sasa kitu ambacho na ngamia inakuwa nayo ni hizo vitu vitatu. Nyama yake, inavunja udhu, mahali ambaye inakaa haufai kusalia. Wala kitu ambaye inapimu nayo kia ni ngamia peke jambo aliyenye ni massu almarati bi shahwati mtu kugusa kwa shauwa kwa matamanio kwa matamanio umeweka almoelle Ibrahim Allah umeka kuna khilafu mingi ndani lakini muhimu ni mtu kwa jambo la 4 ambalo linavunja wudu ni mtu kugusa manamke ambaye ni ajnabi wake. Jambo la sita ni masul fardh. Mtu kugusa tupu yake ama tupu la mtu ya mtu mwingine. Ya ni taghsilul mayit. Mtu kuosha mayiti. Ukioosha mayiti al-muallif anasema ni lazima woge lakini hi wanasema tafsilu almayit qala abu الحsan, la wudu fihi yaani alhasan altamimi ni maana ma miongoni mwa wanachuoni wanakuwa wana, wana, maithab. si madhhabu yao maarufu lakini wanakuwa yani, si, na aqwal si mu'tarafa lazima mtu akioosha mayit akioosha mzabae mekufa kuosha kutawadha uko umeosha wako sio la kukosa kwa ku, sababu kuna hadithi imethibiti kuna hadithi imetajwa wanasema hii hadithi imetoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye amesema mtu ambaye amebeba mayit atawade na ule mtu ambaye imeosha aoge na atawade sasa hiyo hadithi kama hii wanasema افون حديثي مثبوت في جاب رحمه الهي امبايني بعد قوص ميت وهذا قول أكثر الفقهاء انا هيو قولي يا ما فقهاء وين وين ونج ابن قدامه رحمه الله مiongoni ma watu ambaye wako katika madhhabe ahmad ibn hanbal anasema anarajehisha hiyo qawl anasema huwa sahih na hiyo ndo sahih inshallah lian alwujuba min alshar' walam yurid fi hadha nassu Kusabu kusema kitu moja ni wajib ni hukumu miongoni mwa hukumu ya sharia Kusabu kama tunavujua ahkamu ya sharia ni tano kuna wajib ambaye ni lazima mubah haram sasa tukisema wajibu ama ni fardh lazima tukuwe na dalili na hadi dalili haikupatikana katika jambo hapo hivyo wa, wa kumtu kutawada baada ya kuosha mayiti jambo la 8 ambayo inavunja wudu ni arida mtu kurtadi katika dini na a'udhu billahi min dhalik mtu kutoka katika uislamu wahiya hiya tuhbitu kullaha na rida ama mtu kurtadi sio wudu pekee bali inavunja amali ya mtu yote na qawli taala ujahadu minkum min alghayb la'unqunu madalilan ba yakuonesha hizo vitu ni vitu ambavyo vinavunja wudu ni kauli ya allah subhanahu wa taala aliposema ujahadu minkum min alghayb yani, wa lamastumun nisa yani mukikujiwa na haja haja ndogo au makubwa ama mukigusa gusa wanawake wake zenu kugugusa kuna tofauti mingi lakini je ani kugugusa kula kustarehe nayo ama nikugusa tu kwa mkono lakini kusarehe wake nabiyu sallallahu alayhi wasallam ana tawadda min lahum min faqala naam na hadith dalil yanabainyesha mtu wakati amekula nyama ya ngamia ni mtume sallallahu alayhi kutokamana na nyama yangamia faqala na'am ni naam wa fil khuffayni walakin min al-bagha'it wa bawl dalili ya yale ambayo tumeitajia jana khufain tumesema ni viatu ambayo imetengenezwa kutoka na ngozi kwa hivyo hizo ndo vitu ambazo kwa ufupi zinavunja wudu za mtu naona uh, zingine zina khilaf na zingine hazina khilaf kama tulivyotaja tunakuwa tutasimamia hapa kwa hii mlango kesho insha Allah Mungu akitujalia tutakuwa tutaongelea vitu vina vinawalazimisha mtu kuoga ukifanya vitu gani ndio kuoga juu yako inakuwa wajibu tunasimamia hapa Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta nastawfiruka wa natubu